Пако саме підходив до будинку, і його поранило і відкинуло убік. Коли він опритомнів, то побачив на місці колишньої селі своєї родини величезну яму і все. Бомбардування Мадрида було тоді особливо якесь люте, а тут мазанка, одна бомба і все. Моє життя розбите назавжди. Поруч живе родина дружини Збишика Янішевського, Ізабель. Там нікого не було вдома. Мати Ізабель саме прибігла застала Паков крові напівпритомним, довідалась, що усі були вдома і загинули. Уявіть собі, що він пережив. А він так любив своїх, особливо сестру. Це була така родина, товаришо-комісар, рідкісна, такі прості люди, такі добрі. Так любили одне одного, і мене, і я їх. Митя стояв тоді так і тільки не хотів покликати його, як погляд пококу знув, Зі стері уздовж стіни до проходу між ліжками, і він побачив мене. Що мить він пізнав мене, а тоді в палаті пролунав той страшний його крик Андрес! Певний, чув це весь госпіталь. Поко зривався з ліжка, щоб кинутися до мене, гримаса болю спотворила його обличчя, але спершу він, мабуть, ледве відчував той біль. Такий був сильний відрух, такий страшний. А ви кажете, які там родичі? А що таке родичі, скажіть мені? Вдома мене хто знає що. Я правду кажу соромно казати, але скажу, не сумую так за своїми. Бувало часом туга огорне, але там своя боротьба, товаришу комісар. Там свої справи, там важко, але не порівняти з тим, що тут. Я був хлопчак, дідук ще два роки тому. Йдеться не про політику а про ширше, згадну людське розуміння життя, попри все, що вже спізнав, що думав про себе тоді. Родичі – це, передусім, духовна близькість. Я вам скажу, у мене із батьками близькість, яка рідко коли в житті буває. От може тому і не так сумую, що впевнений у них, що молоді, близько 50, так, молоді. Ще дочка, крім мене, так. А потім, вони мене розуміють. Вони б Розділили зі мною обоє усе те, що переживаю тут. Так, цілком переконаний. А я потрібен тут і цим людям. Я зараз іспанець. І я не думаю і не хочу думати про повернення. Ця справа мирного часу... А я не війні. Це війна. А вже моя особиста справа. Так-так, як поняття комунізм, комуністична ідея. Усе не тільки належить до партії, це особисте переконання, бо до партії може належати по-різному, а переконання – це квиток. А душа людини саме так. Іспанія для мене зараз – це смерть моїх близьких, моїх товаришів. За ці два роки я її набачився смерті. Ой, набачився, але зараз у цю мить Іспанія – це підліток, за долю якого відповідаю тепер пам'яттю його родини. Розумієте, я відповідаю. Я дорослий чоловік, а сказати відповідаю означає все. Ні, не тому що це вони жартома назвали мене омбре ще в перший місяць мого перебування в Іспанії. Я з дитинства знав французьку, батьки навчали. Вчителі хотіли виховати сина, ну, а іспанська мені легко давалась. Я нею за три місяці володів Спершу зловживав при розмові словом омбре, як звертанням. Це ж і в нас звертається хлопчик або чоловічим. Це хтось із панців хотів, жартуючи, кинув мені. Потім Омбре, а наші підхопили, ну і пішло. А зараз уже й забули, звідки пішло. Тепер я намагаюсь виправдати це слово, товаришу комісар. Не знаю, може, і удасться. Але намагаюся. Пако не відпустив мене до вечора. Я просто сидів біля нього. А він тримав мене з руку і спав. Я не міг піти. Він не те, що просив мене не йти. Він просто так дивився, що я не міг піти. Під вечір я сказав, що коли залишуся живий, то прийду за ним, заберу до себе. Він не вірив. Я казав, слава мужчини. І він повірив, це Іспанія. Таке слово тут означає «життя». Так, я сказав, і вчора прийшов за ним. Він майже не шкутельгає. Лікарка запевнила, що і це швидко минеться. Просто довго лежав і відвик ходити. Вони б його не тримали так довго у госпіталі. Але не було куди подіти. Аж поки я за ним не прийшов. Він стримався цього разу, коли мене побачив. Я навідувався до нього кілька разів. Ну, не так часто. Тричі був на два місяці. Зараз такі обставини не було коли, а тепер два тижні не з'являвся. Ну, коли оця колотнича з анархістами була, він уже думав, що я загинув. І коли побачив мене, його обличчя випроменіло таку бурхливу радість, як тоді, от того першого разу, коли крик був його криком життя. Я ніби повернув його до цього світу, і не маю права його втратити. Він дорослий. Я казав йому, що можу загинути будь-якого дня. Я теж можу, сказав він. Мені скоро п'ятнадцять. Він уже виріс. Та і справді дещо може... Думаю, варто залишити. Дякую. Знаю, що погодились. Зараз побачите. Зараз покличу. Розділ дванадцятий. ЧАС Уже міжпланетні польоти скорочують його. Швидкий колообіг життя стискає його, і мчить він дедалі швидше. Непомітно вкладаючи тягар свій на наші плечі. Дедалі більше, дедалі важче, дедалі. Дедалі? Майже все вже позаду. Одного далекого дня почалося те, що звуть життям. Захоплення. Спрага до людей. Віра у майбутнє. Віра, спрага. Час, Що залишилось? Сенсом життя стала праця. Так як коли сенсом життя був пошук емоційного зв'язку між людьми, усмішка означала взаєморозуміння, несла осяяння, як сонце за хмар, та щось невловиме важило надто багато. То був надмір, нурт. Щось горіло в мені, хотілося, хотілося жити. І відтоді, як помер диктатор, Франко